Тридцять девь. Чотири тридцять дев'ять. Чотири тридцять дев'ять. Від раптового здогаду похололо в грудях. Злякано лапнув себе за праву кишеню, відчув під пальцями твердий прямокутник посвідчення. І відлягло від серця, не взяв. Як ляв себе і свою безпечність на чому світ стоїть. Ох і купився, наче школярик. Помазав ще по ціла. Замахав до таксі, не зупинилось. Автобус від'їжджав все далі і далі, безпомічно дивився на червоні вогники і його стоп-сигналів. Ще кілька хвилин потупцював, голосуючи до проїжджих машин, те дарма, і зупинка спорожніла. Мабуть, то був останній рейс. Згадав про потерпілого і метнувся на гарматну. Під будкою нікого. І на вулиці ані душі. Але щось тут лежав хлопець у білій сорочці, куди він подівся, наче крізь землю провалився. Вийшов на проспект, сів на лавку, щоб зібратися з думками. Признатись не сподівався так скоро натрапити на хрипливого. Вирішив перевірити свою хистку версію, а вона міцно влучила мені в підборіддя. Але ж удар у нього професійний. От чи встиг він обчистити кишені того хлопця? Намагався відторити у пам'яті образ хрепливого, марна справа. Не пригадав жодної риси, хіба що сірий одяг і чорні насмішкуваті очі. Але ж у темряві всі очі чорні. А голос, чи хрепливий, здається, це сюрприз. А що дивувався зеленяку, який нічого не запам'ятав, мені стало соромно. А може то не хрепливий? Ні удар, як і в зоняка, щелепу. Коли б не білюні, вважав би, що це мені наснилося. Одне тішило. Хрипливий не знав, що я працівник міліції. А неполоханий злочинець нахабний і діє необережно. На проспекті жодного перехожого. Громадський транспорт уже не працював, а до гуртожитку кілометрів чотири. Подивився на годинник близько першої ночі. Встав і поволі пішов. На мене звідусіль дивилися темні вікна багатоповерхових будинків. У верховітті Платанів і Тополь туркотіли дикі голуби. Біля під'їзду п'ятиповерхового будинку блимав цигаркою чоловік у піжамі. А неподалік на дитячому майданчику принюхувався до залишених іграшок куцохвостий, лютий на вигляд, рудий боксер. Ззаду загоркотів мотоцикл. Оглянувся наш патрульний. Зупинив. Сержант і старшина пильно з ніг до голови оглянули мене. «Що трапилось?» – запитав старшина. «Підкиньте до гуртожитку», – простяг службове посвідчення старшині. Той зиркнув у нього і взяв під козирок. «Сідайте, товаришу, капітан, і до сержанта. Давай до нашого гуртожитку». Я вмостився на сідінні, поїхали. «Слухайте, старшина!» Кудою пролягає четвертий маршрут автобуса, поцікавився. Від проспекту Леніна, по вулицях Чапаєва, Морський, Канатні, і аж до дач під Балабанівкою, охоче пояснив. Ви у нас, мабуть, недавно працюєте? П'ять днів, відповів, і важко зітхнув. Розділ другий. Сліди нападника і потерпілого я втратив. Залишився один зеленяк. І чого почав, до того й прийшов. В активі нуль. Це якщо грубо підійти до вчорашньої пригоди. А коли проаналізувати, зважити, то я позбувся гіркого почуття провини, бо деякі страхи стверджували попередні мої припущення про хрепливого. Та мені не хотілося їх перелючувати майорові, бо тоді виходило, ніби я виправдовуюсь сам перед собою. Постукав у двері до скорича. «Заходьте!» – долинув його приглушений голос. Дмитро Юхимович встав за столу, привітався за руку. Кивнув на стілець. Я сів з важким передчуттям неприємної розмови. «Де ви харчуєтесь, Арсене Федоровичу?» – запитав майор. Снідаю вечерю у буфеті гуртожитку, а обідаю в їдальні десь у місті». Здивовано відповів. «Угу», – скорич посміхнувся. «Дома, звичайно, краще, а ще з маминих рук, а? А вже ж!» «Маєте якісь новини? Дозвольте доповідати. Давайте, капітане. Скороч присунув до себе чистий аркуш. Докладно розповів про зустріч з Руслановою матір'ю, про Віталіка, який поїхав у свого до бабусі. Не забув і те, що Руслан, чого ніколи не робив, Попросив тренера причалити до набережної і пішов додому Пушкінською, хоч нею було набагато далі, і саме цим зацікавився Дмитро Єхимович. Отже, тренер на власні очі бачив хлопчину на Пушкінській. «Так, він сказав, табурчак, бурчак», – стинув я плечима. «З радутним я не розмовляв, але з набережної Пушкінська добре проглядається, перевіряв. Дивно». Зійшов, подзвонив, і нема. Виходить, тренер і Віталик – останні, хто спілкувався з Русланом. Поки що останні. Я не був на водній станції. Мабуть, його ще хтось бачив. Може, на набережній звернув на нього увагу. Правильно, капітане. Там завжди на лавках сидять пенсіонери. «Попитайте», – підказав майор. «Тоді дещо проясниться». І доведеться з'їздити до Віталика. М да, не подобається мені цей дзвінок. Мені теж, Дмитро Ехімовичу. А його голос не викликав у табурчак ніякої підозри. Ні, вона впевнена.